Денят Господен, втора неделна беседа, сила и живот, десета серия, държана от Учителя на 11 септември 1927 година. А денят Господен ще дойде като крадец, но ще. За съзнателния човек има две важни основни разбирания на живота, два важни момента.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 за да съгради нещо ново. Сега ще прочета трета глава от второ Петрово послание, да видите как трябва неприятелят да се обстрелва. Това е бомбандировка. Казвате, кога ще бъде това? Не е важно кога, но скоро ще бъде. Военните сили на невидимият свят са приготвили вече стрелите си,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 в който небесата ще прейдат збучени, а стихиите разгорявани ще се стопят, и земята, и делата по нея ще изгорят. Десети стих Когато ученият, окултист или адепт чете тази глава, душата му се изпълва с радост, но когато светският човек чете тази глава, космите му настрахват. Защо?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 че градят нови затвори, те се окайват, защото знаят, че за тях се отварят повече места. В това отношение свършването на света представя нова, велика епоха, защото ако старото не се разруши, новото няма да дойде. Необходима за пречистването на земята е водата, но за сега тя не е в сила да я пречисти.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 Ако само твоето сърце е лошо, добре ще бъде. Но не е само то лошо. Всички сърца са лоши. Какво се разбира под думите «лошо сърце»? Това са оне елементи, в дадена почва, от които се съгражда човешкото сърце. Значи, лошото, нечистото е в самите елементи. Аз наричам тия нечисти неща психически отайки.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 За да го разберете, вие трябва да си представите един граматен кинематографически апарат с много дълга лента, която да се върти ден и нощ непрекъснато цели сто години, за да видите пълната картина. Само по този начин можете да си представите Земята в пътя на своето движение. В битието първа глава е казано –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 Колкото Господ и да е преустройвал, в нея все останало нещо от това зло. Сега невидимият свят употребява огъня като най ефикасно средство за пречистване на земята. И ние навлизаме вече в нова зона, в едно божествено състояние на материята, дето всички тия неща ще се преустроят и пречистят. Как? Посредством този божествен огън. Значи, новият живот, който сега иде на земята, ще възпламени тази материя и ще я превърне в нова, по-финна. Всичко онова, което е за полза, ще го въздигне, а всичко онова, което не е за полза, ще го изхвърли навън, чрез божествените токове. В пространството има пътища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 които са се отклонили от Божия път. Когато тези същества са били в ангелския свят, считали са ги като гасеници на божественото дърво. Като мислили дълго време, как да се освободят от тях, най-после ангелите намерили способ. Те ги изпратили на земята. Следователно, лошите хора са тия, които са опетнили всичко в света. На земята няма нито една свята, чиста идея, която хората да не са опетнили. Ти им говориш за Господа, те казват, това е празна работа. Ти им говориш за чист и свет живот, те казват, това е празна работа. Ти им говориш за ядене и пиене, те казват, това е реалното в света. Те считат яденето и пиенето за единствено реално нещо, което остава в живота. Да се молят на Бога – това е празна работа. Да обичат – това е празна работа. Фантазия. Да отглеждат деца – това било мъчение. И то е празна работа. Те казват, що ви трябва да си губите времето да се мъчите с отглеждане на деца. Ние трябва да едем и да пием. Това ще ни остане. Вследствие на тази идея, земята е минала през тази нечиста област и се е опетнила. Хората са влезли в фазата на месоятството. Всички хора, които днес употребяват местна храна, са придобили нещо животинско в характера си. Те почти не мислят за Бога и казват «Всичко, което е създадено в света, трябва да се еде. Нищо повече!» Като изследвам местната храна, намирам, че на физическия свят тя представя голямо зло за човечеството. Ако някой иска да изеде една кокошка, например, която е готова да се жертва за него от любов, това е друг въпрос. Той може свободно да я изеде. Тогава ние разбираме живота като целокупност. Когато ядете местна храна, това подразбира, че животното, на което едете месото, влиза в целокупния живот. Ако днес заколите и задете едно животно, което не се намира на еднакъв уровен на развитие с вас и не е готово доброволно да се пожертва, то спъва в вашето развитие. Местната храна сега не е хигиенична и не съставя благоприятно условие за човешкото развитие, а защото вибрациите на тази храна са от друг род, несъответен за хората. Понеже тези същества са от по-низка еволюция, те стават причина за слизането на хората към земята. Ето защо, който яде местна храна, с това той си приготвя вече условия за своето разрушение. Има хора, които не могат да дадат даже и някои растителни храни, например, стомахът на много хора не приемат боб. Следователно, ние трябва да дойдем до унази храна, която подхожда на новия живот. Аз говоря за онези хора, които от научно гледаще трябва да се избират храна, която подхожда на тяхното развитие. Другите хора могат да употребяват каквато храна искат. Невидимият свят допуща всичко, но същевременно държи отговорни разумните същества за всички нарушения на законите. Питате, какво представя Земята? Земята е божествено училище. Тя не е училище за апаши, за престъпници, нито за беззаконници и грешници. Това всички трябва да знаят. Ако на Земята са се наплодили грешници, за това има ред причини. Онези разумни същества, които са създали Земята, имат план, Захващане на тия разбойници. Те са записали имената им. Те знаят колко лъжци и кръци има в Англия, в Америка, в Франция, в Германия и другаде. Хиляди години са употребили, за да изучат характера им. Хитри, умни са тия кръци. Като наближи да ги хванат, те избягват. Сега някои мислят,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 Той отрекал Бога, понеже го счел за материално същество. Въпреки това няма същество в света, което като греши да не усеща гризане на съвестта и да не страда. Страданията, които имате, са зов на Божественото, което не одобрява вашите постъпки. В даден случай страданията изразяват... Негативният божествен език, който казва Тази постъпка не е права. Има нещо право в нея, но има и нещо криво. Изправи го. Ти се радваш за нещо, но едновременно с това изкърбиш. Защо? В едно отношение си прав, а в друго отношение си крив. Божествената правда казва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 Човек минава особени състояние, през каквито болният минава. През време на болестта се той толкова изнемощява, че едва се държи на краката си. Всички мазнени в тялото му се стопяват, но след това вече се чувства обновен. Такова ще бъде състоянието на праведните. Те ще бъдат като болни, но ще се освободят от всички излишни вещества в организма си,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 Майка, баща, братя и сестри, които ще изтълкувам – бащата, това е най-светото отношение – начатък на живота. Майката означава условията, почвата в която някога в миналото още този живот се е развивал. Братята и сестрите са условията които способстват за развиване на съзнанието. Като говорим за Бога, ние разбираме онази първична причина, която е турила всичко в действие, която и днес още работи, но не сама, а колективно. Господният ден иде на земята да освободи хората. Кой ще освободи хората, освен Бог – Днес във всички камери се събират представители, разискват по въпроса за свободата на народите, но нищо не може да се постигне. Защо? Нямат начин, средства с които да си послужат. Освобождението на народите ще дойде от невидимия свят. По какъв начин? Чрез огън. Аз не говоря за видимия огън, който може да се мери с градуси. Огънят, който ще освободи хората, не може да се мери с никакви градуси. Даже и на 35 милиона градуси не можем да го изчислим. Предполага се, че слънцето има топлина 35 милиона градуси, а този огън, за който говоря, не може да се измери с никакъв термометър. Само той е в сила да пречисти сърцата и умовете на хората.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 Те излязат от гробовете си и ще влязат в новия живот. Питам, има ли нещо страшно в Динът е Господен? Казано е в Писанието. Когато дойде Динят Господен, слънцето ще потъмнее. Който чете по буква, той ще разбере нещата буквално. Който чете и разбира по дух,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 Във време на война един шпионин се опитал да пренесе някакво тайно писмо, което турил в кухините на зъбите си, които отгоре запушил с пломба. Идва началникът на тайната полиция от Германия и пита. — Еди какъв си, господин, дохожда ли тук? — Да. — Позволително дадохте ли му? — Дадохме му. — Защо? Началникът веднага заповядва да го проследят. Спира го, бръква в устата му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 а на три места даже слизали от парахода. Всичко това те правили, защото се съмнявали да не би някъде да има устроена засада против тях. Казвам, ние сме дошли вече до положение, при което хората са почти ясновици. Когато двама души са в хармония, т.е. когато се обичат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 в който идеите се отразяват. Такъв случай имаме в Америка. Един професор по музика преподавал уроци по пиано на една млада ученичка. Той се отшудвал, когато забелязал, че тя, както седяла на пяното, могла да съобщава всичко, каквото ставало на улицата. Когато професорът не бил на мястото си, тя не могла да съобщи нищо. Значи тя се свързвала с ума на своя професор и чрез него съобщавала всичко, каквото ставало на улицата. По същия начин мнозина от вас могат да виждат, какво се върши далеч от тях, но в присъствието на друг някой, който ще послужи като фокус, като средоточие. В този смисъл хората представят среда един за друг. Дойде някой човек при вас и вие, без да подозирате, ставате ястовици в негово присъствие. Денят Господен иде. Радвайте се, че Бог иде сега в света. А защо? А защото Той става за нас фокус, през който можем да виждаме ясно. Той ще ни открие нещата. Като дойде на земята,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 И семейството днес не е това, което хората търсят. Когато двама души имат един общ център помежду си, те са в състояние да се жертват един за друг. Следователно, ние считаме истинско верою това, което се явява като резултат на връзка между Бога и човека. Когато образуваме общ център, общ фокус с Бога,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 Неволите са само на повърхността, те имат такова значение за него, каквото прахът има за тъпана. Барабанчикът взима своята пръчица, удресне е тъпана и всякакъв прах изчезва. Следователно всички страдания, всички нещасти и мъчноти и за човека не са нищо друго, освен прах върху тъпана. Когато барабанчика дойде със своята прътчица, т.е. със своя ум и започне да удря нея върху тъпана, всички нечисти мисли и желания изчезват от човека. Той постепенно се освобождава от тях. Казвате, лесно се говори. Не. Това са думи, които могат да се схванат и приложат. Първото нещо... Когато човек говори, той трябва да си служи с думи, които сам добре разбира. Казваме, например, вода, хляб, огън, ден, нощ и така нататък. Ние разбираме тия думи. Те предизвикват в нас цели картини. Като кажем ден, разбираме изгряването на слънцето. Като кажем нощ, разбираме залязването на слънцето. Като кажем пролет, разбираме... Проявяването на растенията. Като кажем лято, разбираме озряването на плодовете. Като кажем есен, разбираме прибиране на храните и пълното озряване. Като кажем зима, разбираме сняг. Като кажем младост, старост, това са думи, които напълно разбираме. Казвате, например, правда.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 ще знаем, кога ще дойде Господният ден. Някои толкуват този стих по своему и казват «Светът ще се свърши, затова бързайте да раздадете всичко, каквото имате. Мнозина раздават богатството си, но светът не се свършва. Това е користолюбие. Ако имаш пари, не ги раздавай, но работи с тях,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 да се погрижат за развитието на ума и на сърцето им, това раздаване има смисъл. Обаче, ако се грижат само за телата на бедните и пак ги оставят при лоши условия на техния ум и за тяхното сърце, това раздаване не е на място. По-добре е в такъв случай да оставиш бедния да си живее в своята стара хижа,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 и след това да го изоставиш. Това е първото добро. Второто добро, до което човек се е дошъл, като нахранят човека да му дадат легло за нощуване и на другия ден да кажат Ти скоро ще заминаваш. Това е духовното добро. Божественото добро пък седи в следното. След като се нахраня от човека, след като се му дал легло за нощуване, на другия ден да му кажеш, тук има едно училище, ще се запишеш в него да учиш. Ще живееш по Бога и ще се молиш. И тъй, ако кажеш, че си дал някому половин кило хляб, значи ти си достигнал до физическото добро. Ако кажеш, че си го нахранил и се му дал легло за нощуване. Това е духовното добро. И най-после, ако си го пратил на училище, това е божественото добро. Някой казва, аз не мога да търпя този човек. Питам, ами тебе как търпи Бог? Ти имаш вече един образ на търпение. Аз виждам как Бог търпи всички същества. На една млада сестра, която страда от очеболие, от премрежване на очите, казвам Ако искаш да се изликуваш, трябва да имаш търпение и вяра. Ти трябва да изхвърлиш киселото, което се съдържа в сърцето ти, да обикнеш всички хора. Обаче, един ден, както чела, дошла до един силен божествен момент, който проникнал в съзнанието й. Очите й веднага се е пояснили, мъглата е изчезнала и у нея се е вило ново съзнание. Казвам, не търсете великите опити в света, не те да търсете големите чудеса. Ако река да мръдна земята от нейния път, за да направи някакво голямо чудо, с това ще причиня нещастие на човечеството, но пак няма да го преобразя. Ако спрази мята в нейния път или преместя Витоша от нейното място, какво добро ще допринеса с това? Днес светът не се поправя с чудеса. Казвате, могат ли да станат тие чудеса? Могат, но кога? Когато Витоша олекне, изгуби от теглото си и остане само един грам.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 а грешните ще изгорят, ще изчезнат. Бог е милостив и към тях. В край на крищата и те ще придобият нещо. Ще се очистят от този огън. Христос казва, Жена, когато ражда, наскръп е, но като роди, забравя скръпта си, защото се е родил.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 На този въпрос вие сами ще отговорите. В писанието е казано, обичай ближния си като себе си. Значи всеки трябва да обича ближния си, понеже той представя едно стъпало за неговото повдигане. Следователно, без стъпалото на твоя ближен ти не можеш да се повдигнеш, да направиш крачка напред. И когато казваме, че човек трябва да се жертва, причината е пак същата – да се повдигне. Зад всички поети, писатели, музиканти, художници все седи някой, който ги обича. Ако нямаше кой да ги обича, от тях нищо не можеше да се очаква. Те ако някой музикант е велик,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 Както човека. Той ще обича жабата по особен начин, затова е казано – не обичайте света. За кой свят се отнася това? За разваления свят, който всеки ден се руши и изчезва. Днес повечето хора лежат в този свят. Погледнете какви са техните лица.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 Много хора стоят със своите турби пред съхнали дървета и чакат оттам да им падне някой плод. Други пък стоят пред своите развалени храмове. Не стойте пред развалените храмове. Пресъхналите чашми, изсъхналите дървета, разрушените храмове, старите философи са изпели своята песен.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 Преди два деня в стаята ми на изгрев влязла една малка мишка и яла без позволение каквото намерила. Един ден я виждам в стаята си и я питам, че защо яде без позволение? Нали си гостинка? Трябваше да чакаш, аз сам щях да ти дам нещо да си хапнеш. След това потърсих една от големите котки да хваня мишката, но не намерих. Донесоха две малки котенца, които до това време не бяха ловили мишка. Пуснах котенцата в стаята. Едното от тях изведнъж помириса да е мишката, приближи се леко към нея и веднага влезе в ролята си. Постави се като голяма опитна котка, поскочи, хвана мишката, започна да я мирише по муцунката, да играе с нея, докато най-после я изяде. По всички правила. Питам. Отде се е ви това съзнание в тои малко котенце? Значи, макар и малко, то знае как да яде мишки. Следователно, когато човек върши някакво престъпление, той знае как да го направи. В случая той не е невежа. Всяко престъпление се върши с съзнание. То внася известно отрова в човешкия организъм. Има храни, които също така действат отровно. Също те има някои мисли и чувства, които се отразяват отровно върху човека. За пример, ученият не може да употребява храна, каквато земеделецът употребява. Той не може да употребява и храната на търговеца. Според занятието си, човек внася съответни елементи в, в своя организъм. При сегашното положение на развитие, човек трябва да еде малко или по-право да еде умерено, без чувство на лакомство. Колкото му се даде, той трябва да е доволен, да е благодарен, да не казва, че малко са му дали. Днес Работникът получава известна надница и казва «Не ми е достатъчна тази надница, малко ми е». Чиновникът получава известна заплата и той е недоволен. Всички съвременни хора страдат от вътрешна лакомия, пращат някого в странство, дават му и дневни, и пътни, и пак е недоволен. Малко били парите му. Питам какво ново внасят парите в човешката душа? Ако човек държи в ума си златото, среброто, желязото, като мощни сили, от които може да черпи знания, това има смисъл. Златото е устойчив елемент. Престоение на въздуха не се окислява. То не мяза на мъж, който продава съвеста си, нито на жена, която продава честа си. Следователно,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 Господ все ще дойде. Идването на Господа засяга само тия хора, които ще влязат в божествената пещ. Обаче, идването на Господа представя велико събитие, от което цялата земя ще претърпи коренно преобразование. Могат ли съвременните учени да определят, какво е това събитие и как ще се изрази,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 аз дължа на Еликога си 4000 лева. Обещал съм да му дам по 4 на 100, но сега ще му дам по 5 на 100. Само в такъв случай трябват съдии. Иначе те нямат никакъв смисъл. Денят Господен иде. Мнозина говорят за свършването на света. Някои даже са ме питали как ще се свърши света, какво ще стане с нас.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 след сеанса медиумката отново я придобивала – ето защо хората не трябва да си играят с сеансите, те трябва да се устроиват много рядко от учени хора с някаква строго научна цел. Съвременните хора казват, че духове не съществуват. На същото основание мравите могат да кажат, че няма хора на земята. Те казват, че няма хора, но въпреки това усещат стрелите на хората. И вие казвате, ангели няма. Да, но когато тяхното рало минава през нашия свят, разбърква работите ни. Питам. Кой беше причината за всеобщата война? Духовете. Ангелите поставиха Европа на това място, за да видят какво ще прави.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 Човечеството се намира над вечерието на една нова епоха, но докато светът не се пречисти, не мине през огън, тази епоха няма да дойде. И докато божественият огън не дойде в човека, той не може да започне новия живот. Този закон е верен единично, индивидуално и колективно и тъй, като говоря върху тези странични мисли, аз искам да имате ясна представа за тях. Слънцето представлява общия порядък, който сега съществува в света. Луната представя сбор от всички религиозни системи. Звездите пък са великите хора, които ще паднат и няма да светят. Ще потъмнеят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 Сърцето на този човек трепти, защото няма място, дето божествената мисъл да не прониква. В това подразбира, че божественото съзнание работи в този човек. Такива души можете да срещнете навсякъде. Осъмните ли се малко, всичко около вас ще потъмнее. Ще кажете, Господи, дали това беше действителност или сън? Повярвате ли отново, съзнанието ви пак ще се проясни. Казвам, божественият огън няма да продължава само един ден. Дълго време ще продължава това горение. В Америка някъде се запалила една ръка, в която имало някакъв запалителен газ. И години вече как не могат да изгасят. Питам.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 След този огън земята ще се отопли добре и върху нея ще се създаде отлична култура. Отде ще дойде тази топлина? От вътрешността на земята, от центъра. Новият огън ще завари старият, който и досега сега още гори. Той е останал от атлантската раса. На земята има още и лиморийски огън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 Кое спъва хората? Две неща спават хората. Първо, те не обичат Бога с всичката си душа, с всичкото си сърце, с всичкия си ум и с всичката си сила. Второ, те не обичат ближния си като себе си. При това положение, каквото да четете, каквато наука и да имате, всичко ще се стопи пред лицето ви.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 В ни, но има хиромантия, която съществува и в самата природа. Също те има астрология и в природата, но тя е отвлечена наука. Между всяка наука, външно и вътрешно, има известно съотношение. За пример, какво показват дългите линии? Или какво показват големите очи, големите устни, късото тяло? Сухото тяло, набитото тяло и така нататък. Хора, които по-темперамент са сангвиници или жизнени, имат повече вода в организма си. В тях преобладава водният елемент. Такива хора обичат повече яденето и пиенето. Други хора имат повече въздух. Те са сухи и енергични, работят много. В тях има постоянна топлина. Като работят повече, те произвеждат голямо количество топлина, необходима за стопяване на вод... стопляне на водата. Защо е топлината? За да стопли леда, за да го стопи, да го превърне в вода, а водата в пара. В духовния живот на някои хора водата е замръзнала. Животът представя вода, ако тази вода е замръзнала,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 Когато религиозният използва труда на праведните, това е паразитство. Всеки трябва да проповядва истината не за пари, а от любов към нея. Ще учиш хората не за пари, а от любов към науката. Който учи и проповядва на хората без пари, от любов към Бога, като влезе в дома на праведния, последният ще го приеме и на гости на драго сърце. Трябва ли тогава свещеникът да се осигурява? Ако свещеникът трябва да се осигурява, на същото основание и богомолците трябва да се осигурят. Защо душата на свещеника да бъде осигурена, а тази на вярващия да не бъде осигурена? Защо министърът да бъде осигурен? Да има автомобили, а простият гражданин да няма? Ако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 При на просветата дохожда един поет за служба, но той грубо му казва ‒ не се занимавам с поети ‒ ако сам министърът беше поет, той щеше да разбере положението на поета, който е дошъл с някаква молба при него и щеше да, ка... да каже ‒ дайте место на този поет. Ако министърът беше художник, като дойде при него някой художник, щеше да влезе в положението му и ще каже Дайте място на този художник Такива трябва да бъдат министрите Като ме слушате Ще кажете Лесно се говори Но не се постъпва така Какво се върши В сегашната култура? Навсякъде подкупи Каквато служба потърсиш Все трябва да обещаеш нещо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 Много пъти съм казвал, минаха унези времена, когато грешните хора могат да се радват. А радост за тях няма да има. Каквото и да едат, те ще бъдат пълни с горчевини, с съмнение, с болести. Няма лош човек в света, който да не страда и който да има мир в душата си. Казано е, грешните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 Та сега, вие не живеете, това не е живот. Новият живот само може да се нарече живот в пълен смисъл на думата. Докато дойдат тия две хиляди години, гответе се за новия живот. Гответе се за божествения огън, който влиза в света. Започнете да изучавате новото в човешката мисъл, в човешките желания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 Никакъв водовъртеж не се образува. Тогава се образува нов център, какъвто се образува при покълването на семката. В този център се съсредоточават силите на разумните същества. Значи водовъртежът е у вас. Ако искате да се освободите от него, повикайте по-скоро Господа да дойде у вас. Като изгори вашия цвят, от душата ви ще почне да излиза нов пламък. Тогава вие ще кажете – умрях, за да се родя отново. Това значи новораждане, възкресение. Някои от вас могат да имат тази опитност още сега, а други може вече да са я имали.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 На вътрешната дисхармония, предизвикана от мислите на противоположни на вас същества. Ставате ли сутрин, душата ви трябва да е изпълнена с светли мисли, които идат от бялото братство. Някога вървите из пътя, но мисълта ви се губи. Преплита, какво трябва да направите? Ще се повдигнете на тази висота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 Щом кажете, че Бог царува в света, трябва да сте готови на всички жертви заради него. Тогава и да дадете пари някому, той непременно ще ги върне. С кого трябва да постъпвате така? Най-напред ще постъпвате така с вашите братя, които обичате, а после ще разширявате кръга. Защо трябва да постъпвате така? Защото, когато зрението се развива... То започва да се диференцира към центъра, а после отива към другите посоки. И тъй, ние трябва да дадем любовта си първо на онзи, който седи близо до Бога. Колкото по-далеч стои човек от Бога, толкова по-малко ще бъде обичан. Ако искате да ви обичат, трябва да седите близо до Бога. Не седите ли близо до Него, по-малко ще ви обичат. Ако ви малко обичат, значи вие сидите далеч от Бога. Питам, възможно ли е да не обичате чешма, която постоянно извира? Можете ли да не обичате дърво, овиснали от сладки, зрели плодове? Можете ли да не обичате каса, пълна с злато? Можете ли да не обичате дюкян пълен с токи? Каквито пожелаете. Можете ли да не обичате хамбар пълен с жито? Невъзможно е да не се обичат тия неща. Казвам, ако сте течаща чешма, всички ще ви обичат. Ако сте дърво пълно с плодове, всички ще ви обичат. Ако сте каса пълна с злато, всички ще ви обичат. Ако сте хамбар пълен с жито...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 И Божественият живот свободно ще протече. Бог иде сега в света да разтопи този лед, да отвори запушените канали, да проникне в тях Божията любов, мъдрост и истина. По този начин хората ще почувстват велика радост в душата си. Само така те ще се домогнат до свободата, която от хиляди години насам очакват. Господният ден иде. Колкото по-скоро дойде, толкова по-добре. Ако закъснее, ще има малко страдания, сълзи, но все пак трябва да се примирите с мисълта, че ще дойде този ден. Преди десетки години в Америка очакваха Христа. Вярващите американци, облечени в бели дрехи и с в ръце, излязоха да го посрещнат.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 И сега пак казват, че през 1932 година Господ ще дойде. Питам, ще го познаят ли, като дойде? Христос казва, когато син човечески дойде, ще намери ли достатъчно вярващи? Ще познаят ли хората, че божественият огън е дошъл? Какво ще кажете за тези вярващи, които и след изгарянето си, пак не повярват. И ако горят, грешните пак не вярват. Аз превеждам Христовия стих. След като божественият огън дойде, ще има ли достатъчно вярващи в това учение, които да преустроят света? Светът може лесно да се пресъздаде. Всичката мъчнотия седи в изявяването на човешката душа. При сегашната епоха главната мъчнотия седи в изправенето ума и сърцето на човека. Казвам, когато божественият огън премине, ние ще имаме религия на братство. а Религия, за която писанието казва, когато дойде Бог във вид на огън, той ще се засели между хората на земята и ще остане при тях. С хиляди години. Казано е, хората ще ми бъдат народ, аз ще им бъда Бог и няма да има от какво да се плашат. Всеки ще седи под смоковницата си. Тогава ще има и музика, и пеене, и култура. Хората ще се молят на Бога, без да се нуждаят от църкви. Всички ще бъдат братя помежду си.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 от която той да избяга. Един от нашите приятели вървял сам в гората, но го срещнал един на и му казал «Горе ръцете!» Той дигнал ръцете си нагоре, а паше съблякал горното му палто и заминал. Ако нашият приятел беше човек от истински религиозните хора, достатъчно беше само да дигне ръката си нагоре,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 най-великата сила в света. И ако мъртвите вярват в Бога, те ще станат от гробовите си. И ако хората вярват, че Господ управлява света, че трябва да се подчиняват на Неговата мисъл, че чувствате им се изблик на Неговото сърце, те ще бъдат носители на Божия живот. Как ще стане това,